Яке значення зараз має те, що колись одні належали до Революційної ООН, а інші до ООН матірної? Адже вся боротьба між ними це боротьба за тактику дій і не було ніяких принципових ідеологічних розбіжностей? Хто серйозно цікавився подробицями розламу Організації Українських Націоналістів в 1940 році, той мусить визнати, що як з боку Мельника, так і з боку Бандери робилося все, щоб розлам не наступив. Лише втручання зовнішніх ворожих сил привело до того, що пізніше сталося вовнно. Згадаймо, що даючи завдання вбити полковника Євгена Коновальця, саме Сталін наказав закинути підозріння що вбивство вождя – це внутрішня справа ОУН, і, мовляв, нехай вони після того самі одне одному горло поперегризають. Тоді так не сталося. Але минуло два роки, і чиясь ворожа рука втілила наміри Сталіна. Було кинуто багато взаємних підозрінь, і ще до смерті Омеляна Сеника та Миколи Циборського – в місті Житомирі в 1941 році, і ще до смерті полковника Романа Сушка в місті Львові у 1944 році. Насправді, то були одні й ті самі люди. Лише одні, молоді, запальні, готові у цю ж таки мить кинутись в полум'я революції, і як треба віддати своє життя без сподівань на заплату чи навіть подяку, вони хотіли здобути все негайно. А були й інші, які казали, що відразу всього бажаного не здобудеш, що потрібна довга копітка праці щодо виховання людей, піднесення рівня їх свідомості з тим, щоб колись у більш сприятливих умовах перемогти численних ворогів. Результатом цього тактичного непорозуміння було те, Щодні творили відділи Української повстанської армії і йшли в анти-німецькі антирадянські підпілля, де щепилися не на життя, а на смерть у двобої з ворогом. Інші йшли в німецьку адміністрацію, в українську поліцію, засновували українські школи та гімназії, культурницькі спортові товариства. Адже дійсно, чи можна було віддавати місцеву адміністрацію в руки ворогів, як це часто бувало на Сході України, і від того помножувати знущання над народом, щоб в такий злісний спосіб посилити опір німцям? Чи можна було миритися з тим, що не українська, а польська, або українська за назвою але червона за суттю поліція буде нищити кращих представників нашого народу, чи можна було б чужі руки віддати виховання наших дітей? У своїй книзі Галина Гордосевич свідомо наголошує на цьому моменті, і вона зовсім не бачить у цих людях прислужників окупаційної влади чужинецьких наймитів та зрадників свого народу. Хіба ж не організовані німцями, що з батальйони та поліція на Волині утворили основу УПА? Це було саме так. Хіба ж не вихована в українських гімназіях молодь пішла потім у піпілля, пішла і там довела свій патріотизм. А ще Галина Гордасевич, донька прославного священника, Говорить про роль Греко-Католицької церкви як у плані історичному, так і у плані того значення, яке вона мала у піднесенні нашої свідомості за останні десятирічя, і велика симпатія відчувається в словах письменниці про церкву Національну Церкву, Страдницю. При написанні цієї книги авторка розраховувала на читача Сходу та з Дніпрянщини який або нічого не знав про організацію українських націоналістів та її провідників – Євгена Коновальця, Андрія Мельника і Степана Бандеру, або навіть гірше того, має абсолютно викривлене поняття про цих людей і тогочасні події. Ось чому просто спокійна і ненав'язлива мова книги дуже легко і гарно сприймається. Також гарно сприймається і сама постать Степана Бандери, чи то ще молодого юнака, потім революціонера, а згодом зрілого політика. Немає тут, як це іноді буває, постопорожніх патетичних фраз, творення ідолів, якому всі мають поклонятися. Нам дається розповідь про тяжкий тернистий шлях людини непохитної у переконливості, і боротьбі і вірної нації і організації до останнього подиху. Тому дуже важливо, що читаючи цю книгу, ми бачимо ту національну атмосферу, в якій виховувався і формувався Степан Бандер. Тут, власне, і греко-католицька церква, і пласт, а згодом ОУН. Стає зрозумілим, чому люди в організації були саме такі, яким був Степан Бандера, а їх було тисячі і тисячі. Письменниця Галина Гордосевич показує, на яких ідеї на моральних засадах виховувались молоді націоналісти, що утворили покоління, яким гордиться нація. На чолі цього покоління героїв стояли провідники, одним з яких був Степан Бандера. Ось в тому, на мій погляд, є найбільша заслуга письменниці Галини Гордосевич, що вона зуміла в одній особі змалювати образ цілого покоління. Юрій Шухевич, син головного командира УПА, генерала Хорунжого Романа Шухевича Тараса Чупринки, колишній політв'язень радянських концтаборів. Тридцять один рік ув'язнення і десять років спецпоселення.